Orizonturi roșii Pistea 19 Iosif mi-a povestit apoi pe scurt câteva din cazurile lui prioritare. Fata lui Ceaușescu, Zoya, încă nu folosea apartamentul pregătit pentru ea de către Elena, fiindu-i frică că era plantat cu microfoane. Când a aflat despre dispariția subită a lui Mihai, a început să bea multă vodcă și să aibă relații sexuale cu unul dintre prietenii ei în Mercedesul alb. Nicu trecută a distrus un bar. Primul ministru a dat acasă o petrecere, care a durat până la ora 3 dimineața. Doi dintre musafiri, unul dintre ei o rudă, au spus bancuri despre Elena. Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, a făcut din nou dragoste cu una din secretarele sale. Cu puțin înainte de ora 6 am oprit recitalul lui Iosif. Mi-am încărcat servieta cu dosare pentru întâlnirea mea cu Elena din ziua următoare și apoi am sunat la biroul meu. Supravegherea nomenclaturii române Nimic important pe aici a raportat Pop. Am plecat însoțit de Iosif până la ușa principală. La școala Brănești am ordonat șoferului care m aștepta în fața casei mele. Am scos din servietă dosarul conținând fragmente scrise de mână, după supravegherea cu microfoane și a telefonului lui Ion Gheorghe Maurer, a soției sale și a prietenilor lor. Timp de peste 20 de ani, Maurer a fost primul ministru al României, dar a stat în calea lui Ceaușescu și a fost pensionat în 1974. Numai datorită prestigiului său internațional și al popularității sale, i s-a permis lui Maurer, contrar regulii generale, să-și păstreze reședința sa uriașe, utilată cu bazin de not interior, cele două mașini cu șoferi și acoperirea protectivă a securității, dar oricum, microfoanele instalate au fost menținute în fiecare din camerele sale și în grădina sa vastă. Deși pensionat, Maurer a continuat să fie considerat numărul 2 în nomenclatura românească. Pentru populația obișnuită a României, cuvântul nomenclatură înseamnă elită, o suprastructură socială renumită prin privilegiile ei. Oamenii din nomenclatură nu călătoresc cu autobuzul sau cu mașinile de stradă. Ei folosesc mașini guvernamentale. Culoarea și marca mașinii indică statutul proprietarului în ierarhie. Cu cât este mai închisă culoarea, cu atât mai înaltă este poziția. Dacile albe erau pentru directori, culorile pastel erau pentru miniștrii adjunți, negru pentru miniștrii. Audi negre pentru Nicu, mercedesurile negre pentru primul ministru și pentru adjunții săi și limuzinele negre de marca Mercedes 600, Cadillac și Rolls-Royce pentru Ceaușescu. Oamenii din nomenclatură nu trăiau în apartamentele construite de regimul comunist. Așa cum am obținut și eu, ei primeau vile naționalizate sau apartamente luxoase care au aparținut anterior capitaliștilor. Oamenii din nomenclatură nu erau văzuți stând la coadă pentru a cumpăra alimente și alte necesități. Ei au propriile lor prăvălii și oamenii cu mașini negre pot chiar comanda telefonic mărfuri care le sunt expediate acasă. Oamenii din nomenclatură nu sunt văzuți în restaurante luptându-se pentru o masă liberă sau ascultând la un chelner obraznic care spune, dacă nu-ți place, stai acasă. Ei au propriile lor restaurante speciale și pot chiar merge la restaurantele pentru turiști occidentali. În timpul verii, oamenii din nomenclatură nu sunt văzuți în strandurile publice, aglomerate cu oameni transpirați din București. Ei fie că se duc în zone speciale de plaje, fie că au vile de vară la Snagov. Oamenii din nomenclatură nu-și petrec vacanțele înghesuiți ca sardelele în colonii de stil sovietic. Ei au propriile lor case de vacanță. Cu cât culoarea mașinii este mai închisă, cu atât mai aproape este casa de reședința de vacanță a lui Ceaușescu și oamenii cu mașini negre primesc de asemenea bucătari și servitori. Ei nu stau la coadă în fața policlinicilor de stil sovietic, unde tratamentul este gratuit, dar fiecare strigă la tine, începând de la portar în sus, și nu poți petrece mai mult de 15 minute cu doctorul, care trebuie să vadă cel puțin 30 de pacienți în timpul schimbului său de opt ore. Ei nu merg la spitale obișnuite, unde oamenii trebuie să împartă patul cu altcineva. Ei au spitale luxoase de tip occidental, construite ca fundații particulare în anii dinaintea comunismului. Supravegherea cu microfane a membrilor de vârf ai nomenclaturii este fără îndoială secretul cel mai bine păstrat în blocul sovietic. Pentru noi, numai tovarășul Breșnevi este tabu, mi-a spus directorul KGB-ului, Yuri Andropov, când am vizitat Moscova în anul 1972. Urmărirea de aproape a nomenclaturii noastre este cea mai delicată sarcină a KGB-ului. Iar ca exemplu pe Scelokov. Generalul Nicolae Șelokov a fost ministrul de interne sovietic. Noi toți îl respectam, dar cu ajutorul microfoanelor am aflat că el bea prea mult. Am raportat acest lucru și tovarășul Breșnev încearcă acum să-l ajute. Același lucru s-a întâmplat cu Ustinov. Mareșalul Dimitri Ustinov a fost ministrul apărării sovietice. Supravegherea nomenclaturii KGB-ului este imitată de către întregul bloc sovietic. Fiecare țară este europeană, are propria sa unitate a lui Iosif foarte secretă, unde o armată fără față înregistrează totul pentru Conducătorul Suprem, chiar și felul în care un om din nomenclatură geme când face dragoste. Eram sigur că dosarul lui Maurer îi va face plăcere Elenei. În ultimii patru ani, ea a răspuns de supravegherea electronică a nomenclaturii de nivelul cel mai înalt, așa că a devenit o adevărată profesionistă în ascultarea echipamentului, instalat în camera din spatele biroului ei principal, de la comitetul central. Dosarul care acoperea ultimele două săptămâni din viața zilnică a lui Maurer nu arăta nimic care să implice securitatea națională. Maurer era încă un comunist devotat. Dosarul conține date noi despre istoria României contemporane, pe care Maurer o scria, în care el dădea versiunea sa despre ceea ce el numea istoria modificată a lui Ceaușescu. Dosarul conținea pasaje întregi din carte, așa cum le-a citit Maurer pentru soția sa. Unul mi-a atras atenția în mod deosebit. Luni 19 martie 1965 eu i-am făcut vizita zilnică lui Gheorghe Gheorghiu Deși. El nu mai putea vorbi din cauza cancerului său la gât. Dar am îzgălit ceva pe o foaie de hârtie, cu creionul său preferat, Violet, și mi-a dat mie notița. Eu am citit. Ultima mea dorință este ca tovarășul Maurer să fie succesorul meu. După citirea ei, am încercat să-i spun ceea ce simțeam. Ochii lui erau închiși, deci era pe moarte. Urma o pauză pe bandă în care putea auzi răsfăitul paginilor conform transcrierii lui Iosif. Apoi vocea lui Maurer a continuat. Întâlnirea biroului politic de-a doua zi a fost scurtă. Eu am prezentat nota lui Gheorghe Deși, dar am refuzat poziția de conducător. Într-un efort de a evita o criză de succesiune violentă, am propus ca cel mai tânăr om să fie numit temporar până la următorul congres al partidului, care trebuia să-l aleagă pe noul conducător de partid. Propunerea mea a fost susținută de Emil Bodnăraș și a fost acceptată. La înmormântare, Nicolae Ceaușescu, pe atunci cel mai tânăr om, a depus jurământul în mod public, declarându-și loialitatea sa față de politica decedatului. Vocea doamnei Maurer a intervenit, a continuat transcrierea. De ce citește citești acum toate acestea? Pentru că astăzi este 20 martie, a explicat el. Astăzi se împlinesc 13 ani de când Nicu a fost numit în funcție. Mai bine ai fi mâncat o găleată de C cu 13 ani în urmă decât să-l fi propus pe dictatorul și ai fi puțit două zile. Acum ai să puți pentru tot restul vieții tale. Am continuat să răspăiesc dosarul. Câteva glume obișnuite despre cultul personalității lui Ceaușescu. Câteva bârfe mușcătoare de-ale nevestei sale. Ceva despre snobismul și incompetența politică a Elenei. O încercare nereușită de a face dragoste. Îmi putem deja imagina rânjetul Elenei la citirea dosarului. Ea murea de nerăbdare sau de povești excitante. Școala de spionaj din Brănești Mașina a părăsit cu viteză Bucureștiul. Au dispărut acum blocurile uniforme și cenușii, aliniate de-a lungul străzilor, cozile lungi din fața magazinelor și oamenii cu plasele încărcate de tot ce au putut cumpăra în acea zi. Acum eram la țară, case mici și sărăcăcioase, înșirându-se pe o parte a drumului, și oameni obosiți, târându se de-a lungul trotoarelor noroioase. Din loc în loc, puteai vedea câte un bilt cu bețivan pierzându-și vremea în jurul lui. 62B, dăm-te rog poziția ta pentru bază. S-a auzit vocea lui Pop prin radiotelefonul dieului. Codul pentru mine era 62, iar 62B era codul șoferului meu. 62B, spune-i te rog lui 62 să cheme pe 102 de la 805. A încheiat Pop, cerându-mi să o sun pe Elena de la școală. În curând, mașina a luat-o pe un drum, cu un semn rotund florescent, indicând nu intrați. La capătul acestui drum era un grup de clădiri, înconjurate de o pădure gigantică de antene, de unde scurte, periodic logaritmice și omnidirecționale, fiecare cu o lumină roșie în vârf. Școala Die era sub acoperirea de centru civil de comunicație radio. Antenele înconjurătoare nu erau numai acoperire, dar și mijlocul de operațiune al noului Centru de Comunicații Cifrate a Dieului, care servea de asemenea Ministerul Afacerilor Externe, de Comerț Exterior și de Apărare Națională, precum și Comitetul Central al Partidului Comunist, fiind capabil să ia legătura cu cele mai îndepărtate ambasade de peste hotare. Școala a fost un alt proiect de-al meu care a durat câțiva ani. Până pe la mijlocul anilor 60, DIE, ca și alte servicii de spionaj străini ale blocului sovietic, își trimitea ofițerii la o școală specială de 2 ani la Moscova. Având cursuri anumite pentru fiecare țară în parte, ofițerii învățau două limbi străine, activitățile de bază de spionaj în stil sovietic, folosirea echipamentului de spionaj sovietic. În 1964, conducătorul român din acea vreme, Gheorghe Gheorghiu Dej, mi-a cerut să creez o școală similară românească. Aceasta a fost la început localizată la Snagov. Câțiva ani mai târziu, când Bucureștiul a hotărât să renunțe la bluierea emisiunilor occidentale în limba română, școala DIE s-a mutat în imensa instituție din Brănești, devenită vacantă. Peste ani, noua școală a început să arate mai mult ca o stațiune de vacanță decât o tabără universitară. Studenții trăiesc acolo exact ca americanii, francezii, germanii. Ei au cluburi de golf, tenis și de înot de tip occidental, cinematografe cu filme străine și săl de mese în stil occidental. Studenții trebuie să pătrundă în atmosfera străină, trebuie să trăiască acolo ca într-o țară străină, să se îmbrace și să vorbească ca băștinașii. Când mașina mea s-a apropiat, partea masivă de metal s-a deschis automat. În mod evident, școala ne-a observat prin camerele ascunse de luat vederi ce erau instalate peste tot. Am fost întâmpinat de directorul adjunct al școlii, un colonel, la intrarea clădirii principale. Tovarășe general, profesorii și elevii școlii lucrează conform programului, a raportat el oficial. De la biroul directorului, i-am telefonat Elenei. Bună, dragă, am auzit-o spunându-mi cu o voce dulce. Vrei să-mi aduci mâine dosarul acelei bătrâne grase, pe care ai ajutat-o să rămână în viață, în timpul ultimii sale vizite aici? Da, tovarășa Elena, îl voi aduce. Ea știa că eu am înțeles că vorbea despre Golda Meir. Și nu uita de bătrâna ce. Ea se referea acum la doamna Maurer. Dosarul ei e la mine în servietă, am răspuns eu. Bine, te văd mâine. La revedere! Înainte de a pleca cu Olcescu, ca să-i văd bunătățurile, l-am chemat pe Pop și i-am spus să pregătească dosarul Goldei Meir pentru dimineața următoare. Ea nu era genul preferat al alenei. Modestia lui Meir și modul ei ascetic de viață nu erau pentru ea. Dar ascensiunea Goldei Meir spre puterea supremă în Israel o fascina. Încă de când a întâlnit-o pe Izabel Peron în timpul unei vizite în Argentina, în anul 1973, ea a fost atrasă de femeile cu funcții politice de conducere. Când Isabel a devenit președinte al Argentinei, am auzit-o pe Elena spunând, ca și cum ar fi vorbit cu ea însăși. Dacă o ce dintr-un bar de noapte din Caracas poate face asta, de ce n-ar face și o femeie de știință? Testarea tancului furat am scos aproape toate bunurile din cutii și le-am pus pe mese în Muzeul Militar, m-a informat că când am fost în sfârșit capabil să-l întâlnesc. Muzeul Militar conține tot ce este legat de puterea militară a NATO, de la modele la scară a avioanelor militare occidentale, vândute în vest ca jucării pentru copii, până la cele mai noi piese de mecanică militară pe care Dieul a reușit să le aducă prin contrabandă. Camera principală a muzeului era acum plină de mese pe care orcescu le-a aranjat în ordine. Ele expuneau câteva duzini de pistoale, puști, arme automate și mitraliere din Germania de vest, Belgia, Franța, Italia, Anglia, Japonia și Statele Unite pe care el le-a despachetat din cutiile lui Anet. O bună parte din articole erau din Israel. Alte mese erau pline de echipament de lumină, modificatoare și infraroșie pentru utilizare în timpul nopții de către infanterie, artilerie și mașini blindate. Mai era acolo o mașină de precizie, utilată cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ceaușescu a vrut una din acelea pentru când merge la vânătoare dimineața de vreme, când stau ascunși în întuneric. Într-un colț era o instalație mobilă de radar americană. În alt colț era un echipament de tragere cu laser pentru tancuri. Într-o cameră separată se găsea un centru de comandă computerizat pentru artilerie. Tancul se găsește lângă poligonul de tragere, mai informat Tolcescu. Partea sa exterioară a fost acoperită cu sânge. Ei nu se lasă bătuți cu ușurință, dar acum este spălat și curat. Acesta poate fi exact ceea ce caută tovarășul pentru export în lumea a treia. Este de mărime mijlocie, rapid și construit pentru climă caldă. Tancul era într-adevăr încă cald, așa cum a zis Anet. O pereche de ochelari zăcea încă pe podea, în mod evident pierduți, când operatorul a fost în pe un raft. Cealaltă era probabil pe mâna lui. Arma automată era încărcată cu muniție. Pe un transportor erau proiectile, gata să fie trase. Am pornit motorul și am condus tancul prin jur. El mergea mai repede decât m-am așteptat. Am încercat să manevrez arma, dar nu am reușit. – Cheamă tehnicianul, am ordonat eu opri motorul. Sandiciul și bere mă așteptau în biroul directorului. Tocmai când eram gata de plecare, tehnicianul a sosit alergând. El arăta neobișnuit de palid. Arma era încărcată încă cu un proiectil activ, a raportat el. Înainte de ora 9.30 am fost la reședința lui Ceaușescu. El era afară, plimbându-se repede de-a lungul aleilor, marcate de lumini. Eu mi-am potrivit pasul cu el și am raportat tot ce am aflat. asta e bine, Anet este un muncitor conștiincios, și mă răsplătește pentru tot ce am făcut pentru el. Ceaușescu avea conspirația în sânge, dar nu dădea prea multă atenție la detalii, ca de exemplu genului Anet. Eu vreau să organizez o expoziție militară pe când mă întorc din America, a continuat el. Pe o parte vei pune fiecare piesă de echipament pe care l am produs noi, pe baza materialului tehnologic de spionaj. Pe cealaltă parte, pui toate mostrele militare pe care le-am obținut de la ANET și toate celelalte pe care le-am folosit la producerea de noi arme, astfel încât să putem decide asupra cărora să ne concentrăm. Trebuie să plantăm în capul tuturor ideea că armele sunt produsul numărul 1 și că spionajul trebuie să-și mențină sursa de inspirație. Mă înțelegi? da o părășe. Când pleci la Washington? Săptămâna viitoare. Pe drum te oprești la bon și vezi dacă poți să-l convingi pe Brandt să-l ajute pe Arafat. Am să-ți dau un mesaj din partea mea, prin care îl voi invita la București, ca musafirul meu personal. Aceasta poate că îl va ajuta. Deodată, fără nicio legătură aparentă, Ceaușescu a izbucnit. Banii evrești invadează America." Dacă nu împiedicăm acest lucru, conspirația sionistă va prelua întreaga lume capitalistă. El a făcut o pauză de o clipă, apoi a continuat. Sunt obosit de aceste tactici de presiune asupra mea, pentru a-i lăsa pe evrei să emigreze din România. Ei sunt cetățenii mei proprii, ei nu sunt americani. A proclamat el, accentuând în mod deliberat fiecare cuvânt, cu câte o gesticulare a mâinii. Știam că în timpul unei pauze a Congresului Consiliilor Populare, din după amiaza aceea, Ceaușescu a avut o întâlnire confidențială cu directorul de la Congresul Mondial Evresc, Naum Goldman. Aceasta e o conspirație împotriva independenței României și a prestigiului meu personal. Eu nu pot lupta în mod deschis împotriva sioniștilor Arafat și Anet vor trebui să preia această sarcină, dar nu-i va trebui să-i ajută mai mult decât până acum. Întorcându-se pe călcâie, a intrat brusc în sala cinematografului. Noua izbucnire antisemitică a lui Ceaușescu nu m-a surprins. Așa cum am aflat de la Teodor Coman, numai cu o zi înainte de întoarcerea mea din Tripoli, Ceaușescu a dat instrucțiuni ferme atât ministrului apărării, cât și ministrului de interne. Fiecare evreu trebuie, discret și în secret, retras și înlocuit din toate pozițiile de comandă, din cadrul forțelor militare și de securitate, până la sfârșitul anului. Dacă aveți întrebări, înseamnă că nu trebuia să fiți pe posturile voastre. Toți evreii au dispărut din die încă din 1972. Când cogeac s-a terminat și luminile s-au aprins, Elena s-a ridicat să plece. Cu ochi amețiți și fața buhăită de somn, ea s-a uitat uimită în jur și l-a apucat deodată pe Ceaușescu de braț, începând să tragă de el. Să mergem la culcare, Nicule. Era târziu când Paraschiva a tras mașina în fața casei mele și când milițianul, care păzea ambasada poloneză, m-a salutat oficial. În timp ce descuiam poarta de fier, am simțit o pereche de ochi urmărindu-mi mișcările. M-am uitat în sus, spre etajul al doilea. Cu siguranță, ea era acolo.